Туберкулозата не си отива напук на пук на по-модерните си събратия COVID и различните варианти на грипа, експертите смятат, че една трета от населението на света е заразено с микобактериум туберкулозис и всяка секунда се заразява по един човек на света. Какво е най-важно да знаем в деня, когато е роден, откривателят на туберкулозата Роберт Кох, преди точно 180 години, през 1843, да припомня, че точно Роберт Кох е германският микробиолог, Лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина за 1905 година, който открива причинителите на болестите туберкулоза, холера и антракс. Добър ден казвам на доцент Диана Петкова. Здравейте. Добър ден, здравейте. Доцент Пъткова е председател на Българското дружество по белодробни болести. Кажете ни, доцент Петкова, какви са актуалните данни за ситуацията с туберкулозата у нас? се кажа, че проблема с туберкулозата вълнува пълмолозите по поради причина, че а, това е направление с което а, изначално и по а, нашите, нашата компетентност а, се занимаваме и поради това, че през последните години туберкулозната мрежа, както и а, ситуацията в звената, които се занимават с а, а, Диагностика и лечение на тези пациенти а, не са в а, това състояние, което ни се ще да бъдат те. А, както Тоест, имаме проблеми в лечебните да. заведения, така и а, колегите, които а, работят в а, тези лечебни заведения. А, и поради това, а, още през юни месец тази а, година а, Направихме на нашата национална среща един преглед и е, събрахме данни е, за е, състоянието на заведенията, които се занимават с диагностика и лечение на туберкулоза, ситуацията с туберкулозата в страната и сме набелязали мерки, с които сме запознали Министерството на здравеопазването точно в, по това време, в момента в Хисаре тече по инициатива на Министерството на здравеопазването в рамките на програмата за борба с туберкулоза за и малария едно обучение на, и среща на колегите, които работят в това направление в страната. Така че ситуацията не е много розова, но се надявам заедно с институциите, с политиците да направим, каквото е необходимо, защото чифата да не се повишават и, съответно, българските пациенти да могат да разчитат на адекватна и компетентна помощ, каквато са имали до момента. Ако разбирам правилно казаното от вас, признавате, че не е розова ситуацията, т.е. не е съвсем задоволително състоянието, в което се намира България в момента по отношение на туберкулозата. Ако ви кажете, 20% така относителният дял на лекарите, които работят в княрнокизиатричните звена на възраст над 60 години, е около 40%. Това за вас добри цифри ли са? Разбирам, т.е. може би няма да имаме скоро няма специалисти. Хора, няма хора, които да желаят от както лекари, така и медицински сестри. Същото е валидно за медицинските специалисти. Същото даже по-тежко е състоянието с медицинските лаборанти, с лекарите микробиолози, които работят в това направление. Така че това са данни, върху които трябва да обърнем внимание ние по омолозите, както и е, компетентните институции, за да може да не се окаже, че след някоя друга година да няма кой да лекува българските пациенти и още по-лошо да няма кой да предаде знанието на идните поколения, защото знаете, че медицината е, се, не се учи дистанционно. Е, компетенциите и квалификацията се предава в рамките на обучение, което е, лекарите продължаваме докато работим. Много важно послание. Има опасност да останем без пълнолози, казвате вие. Аз пък искам да добавя от моя страна един такъв въпрос. Туберкулоза в болнична среда. Дали се разпознава като проблем това в България, защото знаем, че в много страни това е проблем. Дали медицински лица не се заразяват болнично, Дали не са също носители на туберкулоза? А, не можах да разбера а, въпроса. Ви искате да ме попитате дали лекари, медицински сестри и санитари не разпространяват туберкулозната инфекция в болниците, в които работят? Това ли да, заради вътрешно-болнични инфекции. Нещо, което се случва а, в много страни от света. О, в... и други страни, на такива данни са ми рядко познати, защото специално сред медицинския персонал ние имаме доста изострени сетива за това а, заболяване и въобще за инфекциозните заболявания. Страни Обичайно... от третия свят, а за това Оля? питам. Страни от третия свят, за това питам ние къде свят, стоим. Там да. числата са различни, там проблемите са различни, там комробитността на пациентите е а, различна. Ако ми говорите за Африка, там често се съчетава спин с а, а, туберкулоза, така че това са... Проблеми, които не са релевантни за нашата страна, но ще ви кажа, че във всички заведения лечебни на страната, там където има помологични клиники, а, мисълта и активното търсене на туберкулозна инфекция а, се случва при всички пациенти, за които има и най-малки съмнения или има най-малко подозрение при налични рискови фактори, така че... А, сега не мога да изключа на 100% вероятността някой да се, да се да заболее от туберкулоза и известен период от време да бъде в среда, но а, в такива ситуации се реагира много бързо. И другото нещо, което искам да ви кажа, е, че поради естеството на здравеопазването и положението на нашата страна, имайки предвид за от, от туберкулоза, а, всички деца, когато се родят, се иммунизират а, точно, вакцина да. имат срещу туберкулоза, което означава, че ние имам, имаме имунитет а от туберкулоза. Химмунизираните по-рядко заболяват, както знаете, и е въпрос на, а, така, на реакция на организма на този, който ще срещне туберкулозния микобактерии, дали ще се разболее или няма да се разболее. Той .е. се предопределя от различни фактори. Така, че може и да има контакти, когато той не е в домашна обстановка, когато той не е продължителен като време, в крайна сметка човек може и да не заболее. Добре, но, а, искам да ви обърна още веднъж внимание, че българските пулмолози имат сензори и търсят това заболяване, защото кой отвен нас да мисли за туберкулозата като болест? Това е изключително важно. Това е изключително важно. Добре, в това отношение поне а, нашия разговор би трябвало да успокои слушателите ни, но а, сега пък да ви попитам за това дали обществото ни а, има чувствителност по темата туберкулоза, защото точно заради ранната вакцинация веднага след раждането още в неонаталните отделения. А, като че ли си казваме, ами не, туберкулозата не ни засяга. А... а пък знаем, че бактерията е устойчива на околната среда. Тя се запазва м, дори в а, изсъхнали храчки, примерно. Тоест, много е важно населението да е наясно, че би трябвало да спазва високи нива на хигиена. Каже, че туберкулозата е, е съпровождала човечеството. Е, може би туберкулозна микобактерия е по-стар със сигурност от човешкия род. И е, дано да изпълним е, така, е, е, очакванията на Световната здравна организация, да имаме през 2300, първоначално после 2050, да имаме нулева заболеваемост и болестност, но това по-скоро за мен са е, е, желания и цели, които трудно бихме могли да а, постигнем в а, този период от време, в което живеем, а, ще кажа, че въпреки имунизационната програма, която за нещастие през последните а, години, а, поради една или друга причина, визирам антиваксерски движения, не се спазва стриктно. Но ще призова младите майки а, да се оповават на научните доказателства и да вярват а, на това, което е доказано в медицината, защото знаете, че ние се базираме на доказателствата. И тази вакцина работи, помага и е една добра превенция от заболяване. А, но съвета, който ще дам на всички, които ни слушат в днешния ден, е това, че а, когато има инфекция, която не се овладява с рутинните а, медикаменти, които се прилагат до доболничната помощ, въпреки проведеното лечение, а, симптомите остават. Когато има субфебрилна температура, още повече когато някой има отделя рачки, които са премесени с кръв, тогава хората се стряскат и отиват на лекар, но при една протрахирана инфекция която остава за по-дълъг период от време. Нека това не ги кара да считат че бавно оздравяват, да потърсят помолог, който да направи рентгенография на белия дроп и да прецени дали евентуално не става дума за едно такова инфекциозно заболяване, от което никой не е застрахован. Тоест, всеки един от нас е в риск, че може да се разболее въпреки това, че е имунизиран. Още едно важно послание от вас, доцент Пъткова, към нашите слушатели и последният ми въпрос към вас е как влияе антибиотичната резистентност на лечението на туберкулоза у нас, защото ние знаем, че имаме проблем с прекомарната употреба на антибиотици. Тук става дума за специфично лечение, което включва определени туберкулостатични медикаменти и за щастие нашата страна в сравнение с другите европейски страни, включително и наши съседни страни, като Румъния, например, при Балтийските бивши републики, има нисък ръст на мултилекарствената резистентност но в тази посока компетентни и а, така, обучени а, за лечение, което да доведе до превенция от а, мултирезистентна туберкулоза, т.е. оптимално и адекватно лечение са пломолозите, а за пациентите, които имат туберкулоза и се притесняват тя да не стане мултилекарствено резистентна, ще дам съвет а, да спазват стриктно указанията на лекарите, да не прекъсват курсовете лечебните, които провеждат, да не променят дозите на медикаментите, а, с които се лекуват и при въпроси да се отнасят към специалистите, защото мултилекарствено-резистентната туберкулоза е почти едно, ще кажа, фигуративно понятие ще употребя бактериологично оръжие а, и с нея трудно се а, справят страните, които имат проблем с а резистентността на туберкулозния микобактерии, но и тук ще внеса успокоение сред а, вашите слушатели, че а, това, което а, Министерството на здравеопазването е направило и това, което а, сме предложили като а, научно дружество а, е влязло в съображение и за тези болни, които имат мултилекарствено лекарствено резистентна туберкулоза в България, има обезпечено лечение с къпоструващи медикаменти и те са на разположение на тези единични пациенти за България. Знаете, че болницата в Габрово е специализирана за лечение на тези форми на туберкулоза. Завършваме с а, на тази всъщност добра информация, оптимистична информация, но и с а, важното послание от доцент Диана Пъткова, че държавата би трябвало да се замисли за полмолозите в България, има предложения, отправени от Българското дружество по белодробни болести в това отношение. И а, не би трябвало да се самоуспокояваме с, с иллюзията, че защото туберкулозата е открита преди повече от а, век, а, всичко, а, което е свързано с нея е само в миналото. Благодаря ви, доцент Диана Пъткова, председател на Българското дружество по белодробни болести.